Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako. Egunon edo eguerdioen hortxe tarte-tartean Berrizerean txeregratian tokian tokikoan bazkal aurrekoan zauete Eta aste azkenero bazkala aurrekoa, ez da bazkal aurrekoa izango Edo bai baina Aitzurra, eh, izango da Eta, beno ba, bigaren ikasturtea dugu Aitzurra saiontan Eta bigaren urtez guregan, edo gurekin, edo zuekin, Miguel Apa, Kaixo. eso, guardion e, Guardion, bueno, ba, uda luze baten ondoren Ez da berez, e, begira ez da uda izan Baina bai luzea, iraian luzatu baita uda eh? Eh, Behar ere baratzean eragina izan bye. dezake Bai, bai, bai Eta, bueno, ba, gaurkoan apiatzen dugu nolapaitere, eh? ba, ikasturte, ikasturte berria, gure ohiko helburuekin, ez da? Da, Bai, bai, bai, haurei, komentatuko ditugu, bizka bat. Uh -huh. Eta, gogoratuko eh, dugu, ba, gaurkoan, eh, saioaren bigarren txampan edo, landetxe baino urrildoko garela, bertan, aste kulturala ospatzen ari dira, baina... Bertan eh, eskaintzen bitusten kontu guztien artean, mm -hmm. ba, dira zenbait bitxikeri eta hoietariko mm, bat eta si garrantzitsua da, e, baduela urte bete gutxi gorabehera abian jarri zuten e, baratzek komunitaria bada goneko martxan dutena mm -hmm. eta Maider ba, Martiarenarekin hitz egin dugu, bera landetsako bizi laguna, ba e, berri jasotzeko, baina Esan bezala, abiatzeko, eta gure elbura kontuan arguta, gaurkoan zer dugu edo zer duzu ahipatzen. Baitzat, bueno, pentsatu pixka bat gogoratzea zertan datzen gure saioa, ez, pixka bat. Eta, bueno, pues, joan den urtean bezala, ba, pixka bat, konsumo, zuzena eta elikadura burujabetzaren inguruko saio bat dela, aspin ba, marratu beharko litzateke, ez, ba, gu pixka bat saiatzen gara bultxatzen, Pues, e, zeintxun dire ba, gure jarrerak hiritar ba, ba, ba, edo herritarren jarrerak. pixka bat e, ba, zuzenak direna, bai ba gururekiko e, eta be, baino bereziki lehen e, sektorearen inguruan dauden jarrera hoiek ez. ta bueno, ba, orduan zer egiten dugun pixka bat da lehenengo fasean egingo dugu. E, lehenengo hama bos minuto edo ba, aholku batzuk emango ditugu baratzari buruz, beti bezala. E, ba, gero egiten dugu pixka bat, e, saiatu pues, e, ba, inguruan dagoen, ba, pilpilean dagoen gehiren bat, ba, jorratu, elkarrizketa baten bidez, e, eta gero bukatzeko beti aipatzen dugu pixka bat agendan zer dagoen, ba, inguruan ze, konsumitzeko ba, aukerak dauden eta baldin badago ere zerbait bereziare aipatzen dugu. Mm -hmm. Hori izango da pixka bat ardatza. Bai? Eta, eta bueno, ori, gero pentsatzen duen ere pixka bat jorratzea zeintzu diran konsumu zuzenaren gure... Ba, Joa den urtean ere jorratu genuen gai hori, es? gure, gure zea, eh, aholkuak pixka bat edo. Baina, konsumu no, ba, zuzena, e, Ipare Euskal Herrian e, zirkuito laburra ditzen diote. Bai. Eh, azken batean gure bizi modu azkar honetan mm -hmm. eh, ba, kontsumo etengabean gabiltzanean Ba, bazkaltzen duguna, jaten dugunari begira ere, e, bitan pentsatu beharra dugula, nondi datorren, nola ekoiztu izan den, mm -hmm. ekologikoa denala ez, nolako eragina duen gure osasunaren gan, e, horren ekoizpenak ere nolako eragina duen, ez da, ba, mm -hmm. ba klima aldaketaren gan, e, baduela, bye, bye, eta beste lakoak, ez da. Mm -hmm. eta, bueno, pues hori, pixka bat, e, e, oberen izango litzatekena, konsumo zuzena horren aritik, ez, mm -hmm. ba, izango zu zeu konsumitzea, konsumitzea Zuk produzuzitzen duzuna. Hmm? Eta, Claro horretarako pues, ba, e, egiten dugu lehenengo e, atal hori, ez ba, baratzaren inguruko aholkuak, Ba, norbait animatzeko, ba, norbait alin badu griña hori ba, ba, baratza martxan jartzeko, ba, pixka bat ba, ideia batzuk emateko. ez. Hori izango litzateke lehenengo ba, importantena, ez? garrantzitzuena, ba, utoiko izpena, bai barazki, eta bai pues, e, e, oio tegi txiki batean tolatzen, arraultzak lortzeko, holako, mm -hmm. osea, produkzio txikia egiten alda nahiko errez. Ez? Gero, beste, Posibilitate bat da, baratze kooperatiben bitartez, edo ba, gaur maiderrekontatuko digun bezala, ba, baratze e, kolektibo e, bat antolatzen, ba, e, bilatu lurrak. E, bai, pribatuen aldetik, edo bestela, ba, beraiekin duten bezala, ba, gero kontatuko digun, eh? ba, zera lur publikoak lortuz, ba, e, auzo elkartearen bitertekaritza, sedolako zerbait, eta baratzeko re, ko, e, kolektibo bat antolatu, ez? E, hortikan, ba, lortzen aluzu, buru ba, jabetza, helikadura buru jabetza, ba, maila polit bat, ez? Uhum. Urrengo pausua ba, noski izango litzateke konsumuan sartzea. Konsumo esan nahi du ba, diruaren turke ba, gauzak erosi, eh? Ola, argi eta garbi. baino badira konsumo mota ezberdinak. Eta e, badago bat zuzenena izan daitekena eta izan daitekena konsumo talde batean sartzea. ez. Eta orduan ba, konsumo talde bat da. Ba, talde bat antolatzen dena consumo ekoizleak o sea, ecoisleak e, kontaktatzeko gertukoak, et, gertukoak gertuak, eta e, orduan adosten dira e, prezioak zuzenean e, produktorearekin, ba, asko zuzenagoa da, ba supermerkatuan batean erosten duzunean baino, ez? Eh uh -huh. e, eta holako aukerak baditugu bai egualdean, bai iparraldean e, e, i, o sea, iparraldean a zarearen bitartez lortzen alda oso herrez, egoaldean elkarrizketatu dugu joanen urtean bidazi bezalako taldea, baina hortaz gain, uh -huh. badugu gure jozune e, zea... E, Antzizar, bai? E, right? e, ondarribikua, ba, e, baita antolatzen du bere konsumo talde txikia, eta oso herrez, zerri ba, zarearen bitartez adibidez, ba, lortzea olako talde batekin sartzea zartzea, ez, oso herrez. E, or, bi, konsumoan jarraitu eta bigarren aukera izango litzateke joatea zuzenean zu, zu ba, produktoriaren gana erostea, uh, indibidualki. Ez kolektiboki antolatuta konsumoa ba, esik, eta zu indibidualki. Eta zu indibidualki joaten alzara, eta badira aukera duinak e, ba, batzuk, ba, adibidez eta lanengoa izango litzateke azokak. Eh? Inguruan antolatzen diren azoketan badira hainbat ekoizle ingurukoak direna, e, kalitatezko produktuak sortzen dituztena, be, batzuk biologikoak e, saltzen dituztenak eta guztiz, eta orduan hori izango litzateke lehenengo e, fasea konsumo zuzen eta individualaren aldetik, giz? Bigarren parte ja izango ditzateke beste, a, a, beste zea batzuk, adibidez, e, ba, aragia zuzenian saltzen dutena, ba interneten bidartes edo, osea, gasna saltzen dutena e, beren baserrietan, e, adibidez, joa, bueno, ojetena que Jorratu ditu Juanen urtean, es, ba, Oianalde, Marla, Gure Josune, ba, e, hori izango litzateke, sea fase hortan, es. Urrengo fasean ja izango litzateke, ba, beintzat kontsumu dugunean, ba, buruan izatea lokala, behar dela irizpidea izan okay. eh, osea, duiña izateko lehen etxibeti aliketa gertuko gena izatea lokala, lokala, ez baldin bada lokala ez da etikoa okay. eh, ola da eh? osea, erosten baldin badugu kafe, txokolate edo azukrea etikoa dena baina eman ditu ba, millaka kilometro etortzeko Hori, eh, o sea, eh, o sea, ez, ez da ya ja sangarria, ez, ez, ez da ira un corra, e, e, ja Ez da ya ez da ético, esta eres. Orduan ekoizpen lokalak, eh, e, mm, ba, izan daiteke adibidez, va ba, idoki produktoko produktuak erostea, e, arraina erosten dugunean e, informazioa eskatzea arraintza saltzaileari ea nondik etorri den arrain hori eta ea nola e, zea, e, arrantzatu eizar den e, e, gero badira beste aukera batzuk inguruan ba, badira e, oiaskoak saltzen direnan bertakoan direnak e, badira zendabelarrak saltzen direnak e, hori izango litzateke fase hori ez? eta urrengo fasea izango litzateke behintzat e, zea, erostea bio-sihiloa dutenak <gülüyor> hori, klaro Eh, pentsa zenba fasetik pasagaren bi ora iritsi arte ez eh? mm, bai. bi izan daiteke bi izan daiteke mango bat etortzen dena hori bai. ba, ba, eh, Amazoniatik baina ez eh, da ekologikoa ekologikoa bere gure eskura iritsi arte beste irisbide e, e, batzuk kontuan hartu beha dira gian kafe hori produzitzeko ba, lurrak kendu dira eh, para, eh, Perun Ba, bertako janaria eta bertako jendeari elikatzeko mm. olako gauzak ez eh? ezin ditugu ahaztu behinza, edo behintztik egiten baldin badituugu ba, jakinaren gainean egon behar dugu ez? Eta, ja, azkeneko fasean bai. gure konsumo hortan izango litzateke konsumitztzen baldin badugu, eh, ba, aurreko irizpide guztiak ez ba, ezin badin baditugu izan, Behintzat izan daitekela merkataritza txikia. ez saiztea behinza ze supermerkatu handienak eta denda txikietan erostea, Hor behintzat bultzatzen baitugu bertako sare ekonomikoa eta pixka bat ze zuzenagoak izan daitezke gure harreman ekonomikoetan ez? Eta hori izango da pizka bat, guk ere, jorratuko dugun e, irizpidea ba, urtean zehar. Bon Abertzen mugu zateratzen zaigu. Ongida, ba, eh? oinarriak hor jarriak, E, jaten dugun ari buruz, baina esangen ezake ba, gure gainerako kontsumo harlo guztietan bai, ba, irizpide bai. berbera guztietan. Baina, bai, trasladablea e? da, errezki ba, gure beste bai. kontsumoari. Bai. Hori da, eh? Beno, bai, bai, bai. hau ba, guztia, aztertuko dugu ikastortean zehar, ba, pixka pedagogia eginez, eta esan bezala dibidea jarriz, eh? bai. gure eskoaldean bertan aukera badelako. Eh? Baina, ba, aukera ba, polita. E, kontsumo eh? eraldaketa horretarako. Baina. Eta adibide bat dugu berarela ikusiko duguna, eh, Landetxa Auzoan havia jarri duten, eh, baratza, eh, komunitarioa, eh, ba. ez kooperatiba, baizik eta baratza komunitarioa, komunitarioa. edo aipatzen zen kolektiboa, ba. eh, eren proiektua havia jarri butelarik, eh. Ba. Berarela Hortaragoa, zauratik oartxiki bat, e, bat, tokian tokikoa, aipatzen dugula, bat, bat, bertan sortua, nahi zita Euskal Herrikoa, baina e, bat, bertan ospatzen eta antolatzen den e, txapelketa bati buruz ere, xetasunak bildu behar behititu. Euskal Herriko hitz gurtzatuen sortzigarren txapelketa. Urriaren amaikan, irunen, pidasoko ekatelkartean. kartean. Euskal Herriko, amaikan, irunen, Euskal Herriko Zarea, la pentsetan badozu, espindu zaitu. Luma its gurutzatuen aldizkaria kantolaturi Erreka bastar recolirio lorea Antxeta irratia Entzun esan adierazi euskaraz bizik amezala, gaurkoan, ba, lande txaraino eh, urbilduko gara, bertan e, euren hogeita bat garren azte kulturala ospaltzen ari dira, hainbat kontu bituzte tartean, baina hain zuzen ere ba, e, kultural hori ba, probestu gina izan dugu eh, nola baitere, ba, eurek abian e, jarri duten, eh, ausuan, e, hau abian jarri duten baratze komunitario baten proiektuaz e, jabetzeko nola baitere eta hortasitze egiteko gaurkoan ba, e, maider martiaren adugu eh, ba, hau kidea, eta proiektu hortan parte hartzen duena, maider, kaixoaguno Bai, egunon. Bueno, ba, aipatzen genuen eh? ba, Miguel eta Biok ere ba, baratze komunitarioaren proiektua, ba, abian duzuela Landetan, e, ez dakit nola hasi zen, eh, ba, proiektu hori e, martxan jartzeko ideia lenik eta ben. Bueno, eh, sorteo naukienuen, dantzoan e, duela gipen utze eh, jakitzen du ke komunitate bakaizu latetaja ikaskuntza bada eta eh, amaiz ezagun proiektua martxan jarrituten ametsu ere ezagutu erekin ezan ikusitzea uzumotan nahi nuen, eta hor, egizidagun askok naturarekin zuten e, beharra edo nahia agerian utzitzuten, ez? eta baten batek ere, baratzaaren baten e, ba, haipuare egin zuen. Eta justo iraila aldera, e, batzegoen eska bat, bueno, eska talde bat, egin dute e, ekolideren proiektu egintzuten, eta guztu e, eskatu zuteen proiektu bat gauzartzeko. E, eta buren ametsu izan zan, baratz komunitario bat martxan jartzea. Azizidan, bueno, nezkadamutiko talde, taldeago dipuzuko jendeazan, baina goitako bat, behoriko neskaba da, eta azizidan tokiak da azkenean, e, auzoko niskat ezagutzen duten eta proposatuzien adera auzuan egin ziteken. Eta oso ezkartela etorri ziren, proposatuz eguten ekimena egin ziteken ea auzuan, eta berdekede irun bau daitea egin jarri eta azkenean izan zen, eta soetan batxegin bat ba, Udaletxeak terrenoa utzi zuen eta uzude kartearen izenean Orduan e, bai... Eko e, e, e, e, li dure ikastara gazte hauek eta uzude karteak batu du eta eta da aurrera egitasun guztia Horigatik uh -huh. du behar nizun, e, baratze bat bai, baina lurra nondik lortu, udalak da orduan Bai... E, De, ba, talde honetako, bat, zin eta ez zi baire lehkatzu ziren gudaritxera e, juntziren, e, terreno baten bila, eta e, ikusi zuten ega gudauzen e, egin ziteken, eta hau ba, ba, zer horri erdien bat zegoen terreno bat e, erabilpen zidatzik ez zaukana, eta ba, lur zailori utzitzaioen talde honi, bueno, utzitzaio hau zer karteari. Hau e, beti ere talde honekin elkarla mehan egin ez, ba, bala uh -huh. eta jarri da dira? Bara, eh, bueno, lur hori ona-ona ez da, uste askotan ez zertalako erabili zen ternau badak ere ondoan, gaur egun kantsa polivalentia gaur ditu melako dago eta guen hortikantzoran ba, arri eta guztia bueno, gota, getratzen dena polik du polik ba, lur hori berreskuratzen berriro ere matur erako eta ba, barata bizateko, mm -hmm. baina bueno, ez da lurra Zati batzuk honak dira, eta beste batzuk berriz berrekuplatu ba, ba, beharrekoak. Baina, bueno, nahiago dugu itxero pentsu jarri eta nahi jarraitu errez, eta errez, berrezko datu, eh? Uh -huh. e, Miguel ekin behin baino gaiagotan ahipatu dugu baratze eh, ba, kooperatiba batek nola funtzionatzen duen? Ba, sisare, uh -huh. baratze kooperatibak, berak eramaten baitu, Miguel. Baina, uh -huh. e, gure artean aipatzen genuen, ba, baratze komunitario hau landeetxan nola kudeatzen bote du, nolako da funtzionamendua, eh, Maider? Bueno, azteko eh, Gehiengoa taleko ungegea, ta hori gire garantitxua da esatea. Eta dena izan da, e, intuiziotrikan abiatutako talde bat. E, Prenzipio zoekartu ginen lagun eta asean jarri genetun amarre euro projekuan sartzeko. Egin genuen ikastero, inarrizko ikastero bat, kimuak taldea da eta horren ditartezte hasi ginen lanean. Iabetu, e, iabetu, jartzen dugu iru euroko kugota. Eta gero, e, baratza guzti hona da ez dugu inok nusail bat berezilti norbera dantzak, baizik eta dut den artean, erabak itzen da, iratean, ben, egiten den bilera batean, zer den, e, ba ere dena, eta zer den jasoko dena, eta nola jasoko den, eta guztia. Zau, denak kalekumea izan da, ba, nahiko, bueno, gehenak, baten batean badago baratzen mundutik eta dorra, baina gehenkoak kalekumea izan da, ba, bueno, ba, polik-burik eta inguruko generik aldetu. Baina nola, onarri da, e, amaruro salto horren dut, da, inzenda, arturakon momentuan euroi lagetera, komprometzua da lagetan behin egiten den parte gertan parteaztea, asambleagioa da, berez, talde hau, eta e, komprometzua da, e, aztean e, arratsale bat, egoita bat edo, edo bueno, pixeo gehiago aldunak ere e, daratik ikan pasa eta lan egiz. Eta gero lehin geratut, geratzen gara darun batetan e, koizpen aro banazeko. Horla, uh -huh. eta gero idegi da, lagor e, egiten den guztia ezin dela saldu, e, guztia betan lan egiten dugun honen arkean, banatzen dela bai. Eta e, principioz egin dako lan izkema Eta, ematen aldu, jateko hainak Ixizaten dut, eta eskenean lur zaila zati batzuk oso honetik partean beste lur zelbatuk bueno, ez dira en, onak eta alare kalabazan zo esker honekoa da eta baina gera jarritu dugu baina gara gu e, guztura gaudela eta ez da inbeste Zerra imaten duen baitek, eta eman dio dizipena, eta eh, baina eh, ez da bakarrikan balatza ba, ohiko bat. jarritzen zehiatu gara, baita ere balatzan dauden eh, balazkizberdin horrean, izenak, ta, handikan batzaten dira, neskabutilek daikazen funetetzen, eh, zerragoen garaibakoetzean zer den ere iberdena eta zer den jaso behar dena, azkenen hau zuz guztia da ikaskun mil bat. Eh. Ez da balatza oiko bat, hori egia da. Mm -hmm. so, baden jende asko eziketan mundutik gatoz, eta Ma, Garantzea maten genion eh, espazio hori ere ekin eta espazio bat izatea di. Mm -hmm. Eta duan, ba, bueno, ba, ez da bakarrikan jasotzen den adeo janda itzekena, eta hori asko da, eta beste dizitzen batzuk ere sortu ditu baratza bera hau eh, zuaren horrean, ez pasatzen da, bera garaian, baratzea izan duena, bera beti edago aipamen nainez, utzera inbiagoen nukeen, nola inerkoen nukeen, eh, animoak emanez, eta Pasatzen dira, nehan umetxikiak ere, bar, e, sakzen usten dugu, ikastitxearekin nede harremanetan e, gaude, ba, ne baldin baute ere, ba iaetean edo pasatu eta ikusteko ekoizten ari garen, baztenan ez delako bakarikaren kilo tomate, tomate gutxi oten baina baina edo lehkua guetik eta azkenean da azte biziten edo sortu ditu nautu ari begida eh. uh -huh. Azken batean, <güls> orain artean erabiltzenetzen lursail batek e, ba, barazkiak ematen bituela bai, baina aldi berean esan baiteke belaun arteko elkarre zagutzeko eta bueno, ba, nekazahitzari buruz ere e, berpisteko ere balio duela hau zu erdi erdian gainera Duri gabe, hori da baina Egu dutarko bat, e, lortzen ari garenaz, eta gero bainera e, da, ez da bakarrekan adina, bait, eta, bueno, adina, zer zu ezbernetako jendeare dago berlanean, gero jatorri ezbernetako jendeare bala kagu lantaldean, eta horrek sortu duen e, adera ztasuna, ba, ikera da, eh? Ba, ustuko guztiak, eta ez zingin nahi arte Eta horret lantalde bat sortu da, eta herren manpolita dago, eta, bueno, gozta berriek iteko asmoarekin. Mm -hmm. Gordun, aldeokatikan ez da bakarrekan tema bat, Beren jena janituguna horten, <risa> no, bai. eta esku zer egeiago nortu da e, Baratza lantzeari dago kionez, ez dakit e, ba, produktu ekologikoa lantzen buzue Edo nolako lan egitea buzue Egin genuen ikastaroan, kinuk bat jo jendearekin ba, Izti gaptu zer guten pixar baratzaaren kontsoramenduaren nola izan batzuen Eta, eta ekologizaren ikustegia nola txertatu tala, eta eta eta jaiatzen ari gara ikustegiori Mantenean eta egiten dugun jana diguzia modu ekologikoan egiten eta hola baina bueno poligobelik gara ikasten eta hilden mantentzen. Uh -huh. Andelo realmentepen bai. Ongi da. Eh, ikusten mote hemen Miguel nere parean e, isiri-sir dagoela entzuten eta ideiak biltzen hor bere boligrafoarekin, ez dakit cuadernillo batean Miguel ez dakit zerroika litzeko duzun ba, eh, bueno, eh, guia da oso ondo explicatu zuzumeider, eh, kaixegun on, eh, baina bueno, bai. eh, gelditu zaizki tola eh, sea batzuk eta botako izki Ezea, eh, eh, hor eh, duan, ezen eh, bat lagun zarete? Bueno, haciidan, haciidan, hama azte metruzik bat lagun izan gara O izan ginen, afundatu ginena baina gero Ego da persona batik eta bazaitasunak izan dira Eta aztenean, hori buru belarri izango nuke Gaudela amairu, amairu familia ez berdin, hori buru belarri o, Eta, ezen eh, bat metro kuadro kudeatzen duzu? Ezen eh, ditzen duzu, baina ego eh. da tuberi izan ditzen duzu Dago, sí. jendeako karteko, da, eztemani eh, mairea gaventa zea Dago, eliza ba, eta eskola abitaten dago interno horretan, baina metro karrotura izan izatezan. Bai, bai, ba. ez, ez, nik ezagutzen du tokia eta ba. gutxi gora bere izango dira, laurien bat metro baina igual, e, pentsatzen duen agian, pues, dato zehazza izango zen duketela, bueno, e, e, eta, bueno, lasai. Eta, ezea, udaletxeak utxi izuela, udalak utxi izuela tokia eta, ezea, muga batekin, edo, ezea, muga gabe, edo nola? Teoría no se uste, sucede y merda en Berikuzpena ea, eh, jarritu zakegun bezan lanean. Printzipio ez orain bukatzen da. Irailan hasi ginen eh guztiarekin da baina azala benduan eman zutela ja benetiko gai eztapena uh -huh. eta iske ostikan hasi giran lanean eta, bueno, rengo printzipioak e, ez ditute ezan ez erabitzeko dia ternor dezoka laite la biztinera ko ze orduan Ez ezin nahi berrekin egin, eta, bueno, prinzipios, ez dugu gehiegi azalduko eta <risa> urte nabitik lan jarraitzen, baina bantene dugu horrela. Okay. Baina ez dugu temugarik, ez dugu ez dugu, ez dugu ez eta utzi behar dut zuten, baratza ez. Horengo e, zirekita dago eta, gaur betan, gaur e, dutxeko zinegotik eta tekniko egin behar dugu, baina dut dugu, harremana ona da eta aurrera jarraitzeko asmoarekin dago. No, Eta bukatzeko zen, ea e, irekia zaudeten, ba, parte hartzaile gehiago hartzeko, zuekin kontaktatzeko moduan nola den, kaso hortan eta hola. Bai, egin e, prinzipioz, e, gude idea da, eta ama horren gauden ameru personaliek enmantentzea eta irekitzela da eta horretik, hau zo azte kulturalonen barruan, egingo gauden hain batekin menetan, ikintzaren e, e, berri dugu, barata berri man goda. Egia da, eitare, e, kopuru bat zehazutatuko agula, eta kopur hori beniogeiago ez dutela Eta, onartuko ze, politiko politiko jongo gara, jende esatu eta ateratzen, peratzen. Gauza, hori izan darin. Uh -huh. Baina, prinzipioz, eh, momentu enten, baina dagoa asmoa, persona batzuk edo, animatzen malin badira, ba... Horregatik egin, honetan lehune eta nahi bideet, otside eta eh, hartzaleko zehietan, izango da, egazkio ikartean, zukal eh, daite ikastaro badode, eta izango gara ikastaro egin dugunetako batzu. Eta, gero lagun batean, izango da, eh, omen aldia garen egunean, Egun goda, Frontoian bertan, egun goda heldi hon egin ezkero Piskia bat batzaren e Experientzia ageririan jartzen, jendeari esplikaten Eta animateko baditz jendea, ba, iztenak azten, ba, eta gero Deialdia, bueno, ba, Naktua bizan denei persoena izango betiten, ba, Esentu giren, Gurengo biletak, eta Ez gombide Ongi da, uh -huh. eh, irekia dela ipatu duzu, ez dakit, eh, Ausotarri bakarrik edo irungo guztiei Eta prinsipio ez hauzuko jendeatatzen da, baina esatzen zuz, Kristina eta Biorra aribez proieutonen almamaterraak da, eta bera uh -huh. biolikoa da. Baina prinsipio ez hauzuko jendea da gehien dertu dena galdetzea ere, zen egun direu bedut direa ikusten dutena guaratzaren movimentua, enolari juan. Juk animatuko nuke alare, irunen topatuko balute zerreno bat, ba, berteko zuekaterekin batera jotea talde hori eta eskatzea lurzail hori, eta eta irunen beste espazio batzuk ere sortzea. Militzen dugu oso esperientzi positiko izan dela, hau zuaren, eta kor duen, irunen zomarte espazio behiago berrezkudatu, asko ere interesanteagoa izan animat eman ima jendea, buk ba, berre horre, buk berre bilbide altkesteko, eta balteko. Ongida, egia da gero, ba landetsa kate auzoan bentasen e, auzolaren aritzeko ohitura baduzuela, bestelako bizipen batzu bituzuela e, eta horren arira e, ba, bai. bai. ere aipatu duzu haste kulturala, atxaldeko seire eta hostiralean, ba hor egongo zaite gaztielkartera sukaldaritza baina aipatu duzu homenaldia ere, puntu bat, e, ez da baratzari lotua, baina liburutegi komunitarioare baduzuela auzoan, ez ta? Bai, 1964 urtean eh azuz arbatuek eh zuten eh jarri zuten martean libutegiak eta egon da urte askotan eh funtzionamenduan eta jende asko mesede hondie egin dio mundu taneuki gai hartan beteetan eta etebola irudik libutak diretzeko geratzen ekuzetan bai egonda piskat berapen bat eta ezen eh libutegiari eh beharren e, arreta eman eta azkenek urtean eh pertsona itza izan dugu piskat dortan koronalia eta E, Bera dira esker, ba, jarri dugu maillartelako jarri genuen aurrentzako liburutegi eta orain jarri dugu helduen ozteguen eta nintango da hidekera, jarraztaleko sortu eta larun batean eskerrtuko dugu ba, liburutegi amartzen jarretzpeen aito namonei ba, egindako eskortua eta egindako lan guztia. Hmm. Ongi da, horrekin ba, geratuko gara e, Maider Martiarena esker mila, eh? benetan gaurkoan ba, gurean egote gatek. Bai, mila esker. Ongi izan... <laughs> Eskerrik asko, ba, edo Garai batian, Euskal Herrian, egiten genuen Benoa, bai askoan, ikastute bakar batean, klasiko nola baitere bilakatu genuen <laughs> Xavier Leteren garia Euskal Herrian kantuarekin bukatzen dugu beti, bezala Eta gurtzeko nola bait, e, eta maide hermartiaren antzune eta, eta gero, ba, zenbait e, gomendio eta zenbait itzordu, eh, gogoratu beharra bitu gongo, Bai, bai, bai, bueno, beti bezala ikusiko duzu eta saiatuko gara, denborak usten bagaitu, ba, ipatzen inguruko azokak noiz egiten diren, eh? ba, ipatzea, E, argi eta garbi irun endaia eta da horribiko asokak, noiz diren, e? aste ba, azkenetan e, eta o, e, larun batetan, e? ba, nik uste, bueno, azpimarratuko ditugu, e? eta gero, ba, itzordu bereziak ditugu nez, ba, lehenengo eta bain, argi garbi azpimarratzea maiderrek e, aipatutakoa, e? ostiralean zeietan e, eta uhum. larun batean amabita arditatik aurrera, Landetsako auzo elkartean egongo direla, ba, informazio ematen beren baratza komunitarioari buruz. Eta hortaz gaina aiatu nahi nuen igande hontarako e, iturengo azoka e, egiten dela berriz. Eta hortikan aurrera e, ba, laiztera aipatuko dugu hogeita seiian lurraren eguna, E, egingo dela e, bera, herrian, eh? Mm -hmm. Eta hortaz ere, pixka bat informazioa zelatuko gara biltzen, ez baldin bada aipatzea berri zurrengo ajendan. Mm -hmm. Eta horrekin aski, ez? Ongi da. Ba, Momentu horrekin geratzen gara, elduben hastean e, Bazkal Aurreko bereziontan e, ba, itzurran e, gehiago. Miguel esker eta kuraia hone baratzean, eh? Bai, oi, oi, Ez dugula bai. zure baratzea ipatu, baina elduben hastean. Aipatuko benastean. dugu, bai, bai, eta, dugu. dugu. Bai, bai. Eta, da demuen. Izan ongia jo. <laughs> Venga, honda izan. Italia eta jortzeko berrizarrila ondo pentsatzen jarri ezkero uraxen zan lan urrilla. legez guk behar genduke inork baino aukera hobia baina guk baino errezago jan Duttenak pranko ba... Antxeta irratia Batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako